دا هر قسم اسلامي که سٹو دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی که سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاہ تا خور خار یا بنی اسرائی لذکرون احمدی اللذی انامتو علیکم و انی فضلتو مال العالمین و التقوی یوم لا یقبل منها شفاعتم لا یخوض منها عدنم ولا هم و اذ نرجینا کم من آل فران یسومونکم سو علاگا یزبیون ابناکم و یسائیون حفیظ علیکم و برکاتہ عمر ربک عظیم تفصیل شروع ده له اسرائیل په لټای بیان دا په لټای پدري قسم یو د آداب قلتی د مشران د مشران په ذکر کوي او بنی اسرائیل شرمئ د مشران په لټی داولې وکړي ځکه دای کدی دا مشران بد ویلې نو خوار به نه ملامت دا هغه هر قوم کومشراونی غلطی کړی پالिती او دایته باټل نه وي نو دا هغه حکومتدار دي دا دې یاد ذکر کړ یو د دین او تیرا چې ګرстаў شومشراونو شرک کفر کړی دې سمجه پخیردا شي کته پر رضا شي نه ورشرکو دغه تاسو په مطلب دا, دا, دا ده چې پلان نیته ده غلطی کړی نو غلط ورته وایې ټول دې نه نو ته دا باباږي د اږي هغه فلته صحیح وای نو په دې نو کې الله ذکر کړي د بنی اسرائیل یو اته نعمتونو ذکر کړي چې هغه ډور بې ایمانو چې مار تر اسانات کړیو وغویر زمان ته تا تسکير بنعام وي ان یا دور د نعمتونو د الله چې تاسو په مشران می نعمتونه کړیو او هغه ډور بې ایمانو چې سره د آغای اغنیمتونو تونکتل ازما خلاف اونکو دا تنیمتونو ذکر کئی یو نیمت فرعان می دوب که اخلاص کر و ایز من آل فرعان یو فرعان می دوب که اخلاص کر آغا فرعان کیا آغب اتاسو سزا در کولا بدا سزا سشو یزبی ہونا ابناکوم دا تفصیل لی اغبر سزا داوہ چستان سو زامن بے قتلو اغدا بیمانی بے قولا نماز اغفران من اخلاص کی ان نجات من فران دو خلائے اغا احسان تو گوئی چت اللہ سنگ قرآن کریم کل کلہ کل دا غدا بذكير کی বজلې یادشه پرې بدر په قرآن یوسري دلته کې يسومنكم سولاذا تزبيحون ابناكم او دا له سورت ابراهيم کې راوړل دي نو አልته کوي مير و اور ور دي يسومنتم سولاذا تزبيحون ابناكم አልته راوړل دا, دا يسومنكم سولاذا تزبيحون ابنا دغه تفسیری دي اپا من دو تفسیر و مفاصل که اوه نرازی سذاب ارناکار در قول آغا کماوا چزامن بیدر خطلول او صورت ابراهیم که دو سور عذاب مطلب نور صداگانی دی زهل کری وی غلامان کری وی مال در ناغسته وی زبی حونا وی رارد او سرد دینه در دام سذاب در قولی چزامن در خطلول نو ارد که اوه ندر اوڑه سر و تکرانی دا حمزہ آسانی پر کتاب دی دا کتاب نو دے سر و تکرار دے قرآن کہ قرآن دا لفظ اولی مقرر کردے او اور دا اولی اضیات تردت کم تو زبا باگی مانو کے فرق کم کل کل اکل ازا حوالا ذکر کم تے دا لفظ پرنی او جائے چنے اور او اغیر تغیر دا الفاظ دا اغیر دا سر دے لکر دل دا سر دے نجو نعمت النجاعت من فرعان جرعون می کلاس کړی او دیاں تاسو ګرم د نفرون نه په اساسانه می فص کړی به وسه میکه ابی د موسی اسلام نه په اساس ووست که ای موسی اسلام مګوز شه نو بیا ترونه قتل نو شه یاره زو بیا سړیو کاله موسی اسلام بیان کړو او سړیو تاریک بیا قتل نو شه دئ دئ نعمت النجات من البحر وایس فرقمنا بكم البحر فان جاناكم خلاص میکړي دغه آپنه دیم نعمت واغرقنا الفراون اغرق موږ دشمن میغرق تاسو دور بهیمانه یې ای. تاسو قراران بیمانه ودانه متون میکرو اته درین نعمت کتاب میدل پاکستان سرور دیشکال لیو سو اللہ قانون مکمل نده پوئی قانون جوڑ دی اللہ تیار کتاب ورکو طورات قانون تولی آتین الکتاب قانون میدل اصل قانون فرقان تی حقا و باطل پا کسر گندو نعمت سرور من نعمت تاس گناو که نستاس و سزار دعوی جدان قتل کلی نو چکلت ترع واغستا حق پرستو اپا تل پرستے وجل نو موسا وانو چوئے چوئے چی اللہ دامتے بن دی او کدائی ملوشل ہونگا چاہتے تحصیم کرنے نو اللہ تو حکم راولی چی ماں معاف کرے قتل و نشاہ مفسرین دلتے کہ قلابی وئی نو موسا السلام او دا یعقوب پرنندہ درے پران بھی نو سب نی ابن ایسور ابن قائس ابن نو پا در او پوشتا که بانیسائیل لکونو تارا شیدن داگلہ شلزر امنو کم یو قرن کے یاپو بیواده پا در ام قرن کے شو پا در ام قرن کے دولت انا دیوشلی شی پا در ام قرن کے دولت شرلن دیوشلن دیو سوشی وزردی شی دیتا لاپ گدافہی ابن خلدون لیکلي دی دا مفسرین او یاد نظر تم شو بیا دا نن تم شو بیا دا نن تا له هغه درې گناہ چوک کثرت کې نه یاد راقتل شو نه چا یې راقتل اندازه سبب منځور شو او یاد را مګونه وځوي ما سره یې دا مفسرین لا د اضافې لا په شپې دی ته وي دا لا په شپې لکسان قرآن وای چې دمو خای په چې د نو کړه هغه ته یو څه واخلي چې چا کړو وایو دا گئی څه وروه سوچته کړنه الله کومره دې معافي لکه سم کې حضرت ابراهیم عليه السلام چې اسماعیل کې قرآن الله دې معافي ځنه چې غاړ اعلان کړو نو ان نجات من فرعون دې نعمت ان نجات من الغر ادرم نعمت اعطا دیتار سرورم نعمت اتعال اتعال العفع عن القتل دا قتل نمی معاف کری اوطاستا گنام عاف نعمت الحیات بعد المامات اگر می راکی چمرشی وی دا غیر نفس نتاصل جندر کن سم بحسناکم امباد موتکم لعلکم تشکرون فگم نعمت چکل جرمه واغست آئی من نسا دا بعدانا در اوف کلوش اپا سارا دی ما شمان رد کرو جلویا رد شو حضرت نسا دعا اطلتی اللہ بان اسرائیل رد شو ما یواقص کرو علیکم الغمام نصور امیتو والیاد نور که بطور نگلانی با والیاد پاسو نیوی شو لوئی چکرائی نیوی شو ادا آیخ افسوری ادا خرق اعلان واغا صدر چکالا قارام شو افیاب شو او سادلو گرم رکلو و خوراق سنی انزلنا علیکم المن والسلواء تیار رزق را را را من والسلواء تیر دلی مرزان او سلواء جبینو او دع دع دع اللہ نا واغا چه اخری اور پسی خوش اخری نو حضم اگلیسینا شفاکی دی کلی دی چیزا صحیحت لفایدہ ورکنی من او صلواء پوک شیر پوکانو پوکتنو ورپسی الوار آنا اگلو سمجھ چیواء ملازم و ڈکارو آچو من او صلواء مردان برعال بانان دیرو خوش آس اوگوی نیو علان پی که اوڑیت بیوتا اچیوی تی که مرگ پیواتی اوڑ پسی بیا من گبینیو قسم دیو پی ادوالا دبالتا صرف کے نوشو ہے حدیث ایک راضی حرب بیلی من دنیا کوم ما تستات کو دنیا کې اللہ محبو کری دی ان او غطوی تاغیثا معنی اگر طیب نے طیب نے طیب لے ما تا قضای غرق کری دنیا پر نیمتون کے خضر غطوی خلوی داغرہ تا معنی خو دې دنیا کې مظلوم افقرا میراث او نور خو یې نور را ورو ته نور خان ورته اعدوانونه د کابل خدي مزما په دې کې قران مینا چولې دا چې د مظلومین امداد او چنای چې قران د خپل حق ثابت دانه په خو د معنی ما نه نه کوړې وړي ټول دا دې ځما نه ما په دې کې قران مینا چولې دا د مزګم قوم دا مزګم پدې تاسو ورانه کړی زما ځکه الله مینا چول زبر دی اوونه صاحبته او وتې مې وتای مات الله حلال کړی تاسو کیندېره وای شرابو سکي ار څه پرې زما ځکه الله چول کی حلاله نه ده معنا اتی اداي هي حدیث ګراري دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوه والاسم ابن تیم مانا کرده را حلوه خوک شی تاوی او حلوه میوه تاوی نبی الاسلام تا با میوه و گبین در خورده در اولی دادفتای جوشی بسید میوه که بنده تصرف نده کرده یعنی گبین که مطلب داید چده که خرمت را شید نور چیدونی که خرمت را تلیشی ساید که مالگر ارامه چودی مردی ارامه چودی و بلی پردائی چودی کو دید دوارو که خرمتنی شیرات نیست دین دا پاگویلو زکا پتریوشی که دا شراب و اثار نیست نو شراب حرام دی نو داغی اثار ماتالا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوه و الاسد حضرت تا با میوه و گبین دیر خلقی دی دا حلوه معنی میوه انده ملیانو پر جوڑه پریده ملیانوی پا علوه مین دی داغی دا معنی دا دارگی دا دا. دا منو سلوه ما احسان پو تیار باراتلو اتو نیمتینا اتم نیمت ورزستس قام حسال قومی طلب دوبوکم حسال سنان فر قوم لرا نوی منگای وکانی ووا دولس کی نیتی نروانی شوئے دولس کی نیتی دا یخیو بودی چی نو تیار خلاس کاو دیگارا چو اپو سوری جنرال څوته وایي تاسو نکونو سره مشانات کړو اغه سره د دې موسی عليه السلام اجازه کړو کله <تصفح> به ورته سټیجو کو کله به ورته انتارو کو سنریان قسم زه عارفم علم تیر زمون کې مرا عاقبت نشانه نه کړي سنې شاګرد سره ورته کالو لیکن هدي بیمانه مخالفت یې کړو معلم هر رمایه کل یومن فلما اشتد صعيب دغه غالي ورته کې مې د مټې مضبوط شنو اسماوي وای زمونږه ما داسته تر دې غوږو مرکز دې چې وګاتبہ اګای اریو د دوه څو تو د لرګو راکره کال کې بنه کئ پابل دې و چې په دې د شروع پر موږ د دوه وخت د او علم محرمه ایت کل یوم فلما اشتد صاې او بېمانه دا اتنی متونه ذکر کړل ا دونه یک متونه ذکر یو نهمت چې کله دنه کېده نو ما ورته ویل چې دا الفاظ وایي ما فبدل الذين ندرمون قولا غير الذي قيل لهم ا فخلقته ظالمانا بدل کای اغلبا ته ویل شو دیتا هغه لفظ څنګه حدیث کرا زی جوماۃ تذین پادب ز اللهम्मा سہنی ابواب رحمتک الله دروازه ده رحمت ازار کی رحمت دنیا آخر تو وز. دنیا او اخرت بر او دنیا کې دین راکي رزق حلال راکي اخرت جنت راکي او چې کله د جوماۃ نو سوال وکي الله مینه اثر من فضل کړه فضل دنیا پای حلال راکي را به یې شایي ته ویلو جوماۃ پادب لار شي نو دې جوماۃ پګړا لره اے جناب او پی جناب قران کی تیری پیدائش کینا دا یقین ہے کہ الفاظ توحید مفسرین ذکر کئی کہ لا الہ الا اللہ و اکل سبحان اللہ والحمد لله نا گئی تے نہ کیت نا گئی ہوئی ہن تتن فی شی گتن اللہ غنم ورش اللہ غنم ورش غوطن سنروانی بھی کو شارع کې کوم الفاظ یې لېدی نو اغه الفاظ او ابوبکر جساس مشهور حنفي امام دې دا کې لې کېږي په دې مندلېږي چې اس تر په هغه الفاظ کې چې پیغمبر کوي هغه تغیر نه لږی بخاری کې دغه ارادي یو کتاب نذور کې بل کتاب دعوات کې نبی اسلام صاحب ته وې ماته دعا وکړا نو حضرت او ته په دعا یو بِنَبِيٍّ كَذِي أَرْسَلْتَ دا لفظ وکړه چې کله دعا ختمه شو نو حضرت طریقې و نو په کومه دعا صحیح و دی راځه ايمان تو بنبي کذې ارسلته نو دای و ايمان تو برسولي حضرت دا مادا سم راځي هالکه د نبی رسول یو فرق دی حيته دا ایمیل اکید دی عجیس الان دی چیو دا حناف و مذب دا دو آدانو کبال فا آغا الفاظای چی منکول دی دا آغا درود منکول دی چا صلاح تی غم چا صلاح تی تندینیہ جور کر درود صحیح کی پتشاوت کی ہوئی غیف رکھنے ہیں او چا پا بانکی جور کر دی چا دی نو اغهي الفاظ, الفاظ دی. نا نا بدل کړ نجاګي الفاظ نو وي دي فبدل الذين ظلموا رضان معنا کې لغونې ګران واده دي يوم انا ذاه چې کلام کې فبدل الذين ظلموا بالذي كيل لهم قولا غير الذي كيل لهم بدل متعدي يوم مفول ته بخړه اديم مفول متعدي په اگر کوم مفور کې متادی په دې دې نه مرحوځو دي مان نه دا شو فبدل الذين ظلموا بالذين قبلهم بدل كظالمين تو هغه لفظ څنګه ویل شي وا خبر به دا نه کې ویل ظالمانو ته څنګه خبر ویل شي وا هغه بدل کا هغه خبري څنګه ته نو ویل شي غير او قدل اپو مانا دا خضم ده مانا داشوه واخضل الذین ظلمو قولا واغست ظالمانو یو قول غیر النادی کلالاو بید آغی قولنو چیزی تبیرش شو ظالمانو یو کلام واغستا چی داگر بغیر دا غیر نو چو خیرکم بیره خواه وردیوی الحمدللہ وعی نو دیوی حمدتون فی شیرتن نو دیوی دا دو مانی سیدی فبدل بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِالَّذِي قِيلَ لَهُمْ قَوْلًا بَدَلَكَ الظَّالِمُونَ بَارِ خَبَرِ چې دغه ویل شيوا بَدَلَكَ چا دغه ویل شو پاره بَدَلَكَ بل خبره قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي خبره بلا چې دغه دېتا اَفَبَدَّلَ بِمَا نَزَلَ فَذَا وَاَضْطَالِمُونَ يَوْمَ كَلَام دغه دغه ویل دا کلام دي چروي او بدلہ بہ منا نے قلم راضی فقال الذين ظلموا قولا نو یظالمان یو خبرہ کہ بے داغین وائے کہ دیتہ علیہ شیوا دیتہ بل خبرہ علیہ شرد هندتن کیجئے ناظر نیک پدے بنی عذاب برنا سچ تغیر دے لفظ چارے کئی رقم مستحق عذاب دے بغیر کنا توائیں کہ نماز کینا انت تو انت دل عذاب مستحق نی تون عذاب مستحق دي. از آزانی کے با الفاظ ناشنا ہوئی له لفظ بوئی بل لفظ بوئی حرام دا خیال نکی چیزا نو سیدہ پیجوائی و شاہلین تکم رفت حضرت نو عذاب تنازل شاہ از دین قارا استدبینو دی او دی اے موساد دنس برالات آمین واہدین نشتین جیدین پی او خراج نو دا مختلف خراجون پاکار دی یوازې منه سلوانو کو نو خداه ولې ذلت ورک نو زېف خارې ته عذاب ته تیار دا دا عذابونه او وطن حکمتونه دا نعمت ادونه اته نعمت دا بیان دې پره کړ دا بل سعید بیمانه دا نو چې د مې کو نو غلطی نه کړي د خداه نعمت شکر نه دا فراه عذاب ته راغلی ته وتاي شي نه نه تاسو به معنی او دا با فاطمه چې ان الذين امنوا والذین اجرفوا فی کې سرور اجازه متعبر ذکر اوست جمعه کوم ابنی سایرو دا کینې مې سن دماچ ګړمې په تاسو او وړې کړې مې په مرقاته زمانه سره دان بچی نه په سرو طریقې یاو دا چونیې شي وای نو دا دې ميواخ را مته بدلاوي دي دې چونیې شي د سفارې شراوي سفارې کوي یا وای دي درې چې سفارې شنو بندل نشو ور کولې نو یې دا درې ورته چيني چې نه بنده ور کوي په خپل ورس کې انې سفارې نه پیسې ور نو عزیزان لاجمتی که پدور دکید قیمت کے سرو رو رو بانید یاد که زن باج که دعواب داغیر رو دینا که بزر بنار رو تی نیم کتار دبکتر نیست شی چیزو دیمه داریم اقابول بانیشی دبکتر نیست سفارش قهرید پدور یو ازمید اقا خوبهی دعا او قبول بانیشی دینا فیدیا یو خد یو اقبل وابا نگستشی شیره د ددې ورته نه هغه با د دې نه کومک کولای نو د نجات سره ورته کې بندي نه ولې د الله نه لري یا ته اخلاص میکري د فرعونانو نه دغه ترکیب منظوجه وي نو په لغت مضاف نه لري حمانه د دې منظوجه مضاف له معنی ته څنګه غلطه د دانی بشي دانی او مضاف ده ا فرعون مضاف نه این اخلاس می کئی در آل در فراغانیان فراغان نانسی نانم مانا ممزود در ممزود منی مختلط او اس مانا در کن اخلاس می کئی در فراغانیان اونا در مانا فراغان امر اگر افراغانیان دا غطاب دار امر ار چه در کل بیتا سبت صدا سوم وی داگلگ وار سام یسوم و سام یسیم او کوری سوم و علا سوم یکی کل ووی پا مانا دا نفر اکلا یعیواشی پا مانا دا پا گولو اکلا حدما پا مانا دا اخر آشی علا حضور بے دامنستاسو اپری خدر بے جننکای یس تحیون پری خدر بے جننکای پری خدر بے جننستاسو نصاب پا مانا دا جننکا نصاب ادبار داما اولو چه دے اقوم خدر بشوئی پا اندکی اپا دے ازمان شو در افزا سنا ایا که بین می کو تاغله درياب به کوم تاسو می درياب ګل نو خلاص می ګټ تاسو اډم میکره فرانیان که آل د فرعون ذکر کې نو معنا به غلطه شي یان د فرعون آل میډو فرعون نه اداي ذکر کو د پاره د اطمینان که فرعون دبشه نو او د بدن بعده ور زده نو دایږي چې غوپاې والی بل متتله ده او فوج راو دي نه نو الله ما دد په او بنه سورۃ یونس کې وای ما دا بدن بهر اورول دي دا زو کووږي اگر فکر میکره فرونیان اته سوکتن ایا تا چې واځمې کړو محمد رسول الله صلی الله علیه و سرشپو چې ست سره تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مددگار ثم مفهوم منظور ثم استغثتم العيره الهن نسکته باندې تا سو تا سو ان یی دارمان نو افم او کته تاسو نه پس دینه افسټه ان دا جرم می پتا سنوی شه اپ هدی جرم ولر که اقو نه ما د وخت دا یوم پتا سنوی شه چر مافی ورنه ګنا قتل اتاث و شکر ہو اول میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کے کتاب واؤل فوقان حضر تفسیل دی یعنی فرق ان کے پمیزہ قاباتل کے خامخال آروموئیں غصو اموئیں عیاد کا چوئی موسیٰ علیہ السلام فرقون تاقون زیادتے ہوگو ان فرقم سمانا یعنی تاث و بخفل دان زیادتے ہوگو تاث و شرک ہوگو فسبب دنیو تاث و اس مددگار نروجو گئی اللہ تعالی او جنیدان فکلو انفذکم سمانا زنو جنید نا دا انفوسنا مراد گنانگاران اگه خبر قوم که کم مجیمان دی نا اگه قتل کن مانا دادا انفذکم هم جنس کم بی گنایی توری را واخلی اگه گنانگار و جنید او غیر دا سرکی دی اگه دینا نکی دادیر ای کی دا که وقف دی فتحای اولی مجیمان وی او موگو جنو اغیر مجیمین وی اواغسته نو دیتیار شو ذالکون دا تیاریدن مرکتا قردیتا درها اللہ دقا نو چه بیا وقف دے چه موسا تقریر اوکو نو اگا یو ٹک دے وی نو تیار شو دیتا چه موگو جنو فتابا خیرت افری متصل رے چه دئی تیار شو چه مونگو اوچ نئی نو میرا بانی اوکڑا سو اللہ قبل اوکڑا تو بقل اونکڑا میرا بان سمع حکم راولی جی چه معاف کری او تواب الرحیم دیتاوئی تمکیم که لفظ تواب اولی نو مانا دا معاف کرو او رحم دربان نور نکو نو چه رحیم اولی نو دفع ایرالی یو تواب اگا جرم دربان نکو از دیم ایر رحیم لارم نردہ حدایت یاد کا چوئی نتا سو باور نکو پتا لام صلی اللہ رب نمانہ دا باور تو احمدہ خدای ویلی خدای ویلی خدای ویلی زمان باور نگے حتا چوئی نو اللہ کارا منگ خدای ویلی چوئی خدای ویلی موسیٰ تاماری دی نو تا سو لڑی سورة عراق کی ترسید دے تا سو لڑی ام موسیٰ نو اللہ تج فلماتا جلہ رب ورل جبل جالہو تکاو وخر نوسا سائقا آلت کی تفصیل دے نونیو تاثر را تندر سائقا غفرکتا ہوئی اغا تجلی اغا تجلی دو رہے بطوہ چکتور مشروع اتاظ قطر بیقورتا مکری پرزم ری دونا خامقا شکر روکی حیات بادر ممات اخصور مکری پتاثور یاد شپاگم نعمت او راو مليګ تاسو ته اندازنا راو مليګ تاسو ته منو من غبین پون دیو مرزان او ریشي لیتا ورتي له هون ورنی پاتار چې موږ درته او شکر الله ته وي ازهتیه اونکو دی په مون باندې یکه خپل قاندارمان خلاف ته کو ظلم وکړ ونی شو اول نعمت اول زرا یا تا چولمږه دنه شه دیکريتا نه پخې دی نه کوم نه کی چې پخې فراخ دیکري کی ته نه کوي چار بادین نو سربځه تر ګړې مده کوي اذن مږه شه دروازيږي جماعت ته پتاوې داراې ورخلل بابا باب علی کله الله د لارته چې دین پاجو اجایږي دانه چې جماعت ته زه د خو دربارته زه هنيږه او کله وشاته ګورې دخلای دل بار در نکیدی صوفیان در نکیده نو گس اقبای مقی که خدا و یا ساو اواز ورکش و غویا نو آقا و بیدان تا صور وی ذو غایبی یعنی ما بیده بی کرو گس اقبای مقی که خدا ده خبرون نده چسون بزم زایتا ده مرتا بن اسرائیل بیده با دل نشیو پر اگر کارو تا گون با آمخا خوب و بروادی اللہ علیہ وسلم صدا کرتا ہے نپا دبزا اگر کریمہ کہا فکرم پاکی گناہونا حتت تحت بید حتت تحت یا حتت تحت صوبہ حدیث کے لئے اگر رول جامعہ یعنی گناہونا لا الا اللہ سبحان اللہ عراتی اگر بکو تاستا تاگان تاستا اجاد بکو ظالمانو اغه خبره چې دئته ولې شیوا باغه خبره چې به دا نه وچی شیوا وبدل کزاریمانو حقولا بې قول بې قول غیر دګی کله بدل کزاریمانو اغه خبره به دا به خبره چې دئته ولې شیوا دئته ولې شیوا اغه بدل او بل خبره وابهسته وستر داالمانو یو خبره بدا نه ر دیتا ر غ خ بهله خبره لوړ ف قالاً الذينه برمون نو دالمانو یو خبره بنا روا بر نو ندر کمون پر آالمانو باندې عغا د بر نه په سبب دافکو کو سوچې تهيل په قماتو د اارو دوعا کې دی را اوکی به پلان را وختي. ڈروری تاجیہ پر کراوکی یا صاحب التاج والبہراج ڈروری تاجیہ پر کراوکی سولایت اندینہ پر کراوکی ڈرنب پر کراوکی یاد کیا چطلب دو موکو موسیٰ علیہ السلام کو قوم لگا و پامساس رہوکانے نوے و حالا پھر تفریہ حجر وقف دے پا ذراب آیا نجایشو داغینا انفجار چلے دل چونکہ دلتے مطرد و فوضی میں دلتے انفجار رہا رہا رہا اور انبیجاس نم کے دل <سؤال> دلتے کے نو پیداشت آلتے <سؤال> کے دلوں جی دے جائے ارادتے صورتی عرادتے نوالتے فم بج ست راکھ لے گئے فم بج ست نو پیداشت دلتے گٹنہ اندرس نمنا فن فجرت میں جانے شکر مانا ایدار شوا ویل شریته فرایسک دا لادر د پام غری دنیا کې مرشدین یا تا چویتاوس امسا میچینګ کو بون پیاتام رواه الله نه ځان دی بندا ته ویل چې مل دعا کو جایزه او چې حاضر وي د پوسکی او کمن دا دچنا مکا کنه سبزی وقس صاحب بازارن او فومیا فول پیار او اډس یا نسک او بصل پیاز وینه سلام اخلي اتستبدل اتستعقد بدل کې اخلي هغه چې امام دي دي په یو داسې کې چې هغه وراره او اختیار زقدر پي څه یو کریتا نو تاسو ور دي هغه ذلت څو دغه نعمت بدل کیه یوه جنات چې کوه کړو په تعالی الله او جلبې نه بیان بے نامناسب حق منی نامناسب حق منی جرم بغیر الحق بغیر الجرم حق په غنو ما نور دي دی. ان دین معرفت راړه را بلای کی نه کړ راړي دا وه نو بیان دې دیو هغه ته نو کړئ سو ګنا ورته دادیو جنا چې نا فرمایې کډو اځ حق نترې دېونکو اته نه مخونو اځ نه مخونو کټم شو استاد ما یاتینه نه او آقا سانچ نصارا جی، آقا سانچ صابین جی، صابین اتباع جی بھائیم الاسلام شی دعا چانا چیمان را ری پا <تصفح> من آمن باللہ ہے من من آمن باللہ حرف ایک ایسر تعلق کری کچھ ایمان پا اللہ را ری اپرد آخر درب سخا نبیرہ پرد انبادی غمجنی اول تتمہ اول خطاب ختم شم پدې اول خطابه اتنه متونه اډونکې متونه چې تاسو په لیکونو می خوشاله یاست او سره دا غوښتنې پرمانی کړو تاسو کې کوم د عذاب ورکلو لیکن په اړینو سمګو پدې چې زل حاضرین تشذکا چې دغه غني کونو انکار ته بد نه وایي کته تاسو د خپل مشرانو برخ ته بد نه وایي نو تاسو باندې صحیح